מזמור קט למנצח לדוד מזמור. אלוהי תהילתי אל תחרש, כי פי רשע ופי מרמה עלי פתחו. דיברו איתי לשון שקר, ודברי שנאה סבבוני, ויילחמוני חינם. תחת אהבתי יסתנוני, ואני תפילה. וישימו עלי רעה תחת טובה, ושנאה תחת אהבתי. הפקד עליו רשע, ושטן יעמוד על ימינו. בהישפטו יצא רשע, ותפילתו תהיה לחטאה. יהיו ימיו מעטים, וכדתו ייקח אחר. יהיו בניו יתומים, ואשתו אלמנה. ונוע ינועו בניו ושאלו, ודרשו מחורבותיהם. ינקש נושה לכל אשר לו, ויבזו זרים יגיעו. אל יהי לו מושך חסד, ואל יהי חונן לתומיו. יהי אחריתו להחרית, בדור אחר יימח שמם. ייזכר עוון אבותיו אל אדוני וחטאת אמו אל תמח. יהיו נגד אדוני תמיד ויחרט מארץ זכרם. יען אשר לא זכר עשות חסד וירדוף איש עני ואביון ונכאה לבב למוטט. ויאהב כללה ותבואהו ולא חפץ בברכה, ותרחק ממנו, וילבש כללה כמדו, ותבוא כמים בקרבו, וכשמן בעצמותיו. תהי לו כבגד יעטה, ולמזח תמיד יחגריה. זאת פעולת סוטני מאת אדוני, והדוברים רע על נפשי. ואתה אלוהים אדוני עשה איתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני כי עני ואביון אנוכי ולבי חלל בקרבי כצל קנטותו נהלכתי ננערתי כארבה ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן ואני הייתי חרפה להם, יראוני יניעון ראשם. עוזרני אדוני אלוהי, הושיעני כחסדך. וידעו כי ערכה זאת אתה אדוני עשית. יקללו המה ואתה תברך, קמו ויבושו ועבדך ישמח. ילבשו שוטני כלימה, ויעטו חמעיל בושתם. אודה אדוני מאוד בפי, ובתוך רבים אהללנו, כי יעמוד לי מין אביון להושיע משופטי נפשו.